Kapittel 4 Og syv kvinner skal i sannhet gripe fattig en mann på den dagen og si «Vi skal spise vårt eget brød og kle oss i våre egne kapper. Bare vi får bli kaldt med ditt namn, så vår vannære blir tatt bort. På den dagen skal det som Jehova får til spire bli til pryd og til herlighet.» For landets frukt skal være noe å være stolt over, og noe vakkert for dem av Israel som har sluppet unna. Og det skal skje at de som er tilbake i Sion, og de som er blitt igjen i Jerusalem, skal sies å være i helge for ham. En vær som er skrevet opp til liv i Jerusalem. Når Jehova har vasket bort Sions døtteres ekskrementer, og han skyller bort Jerusalems blodsutgytelser fra hennes mitte ved dommens son og ved nedbrenningens ånd, da skal Jehova sannelig over hvert grunnfestet sted på Sionfjellet og over hennes sammenkomstplass skape en sky om dagen, og en røyk, og det klare lyset av en flammende ille om natten. For over all herligheten skal det være et dekke, og det skal være en hytte til skygge om dagen mot den tørre heten, og som et tilfluktsted og som et skjulested mot det kraftige regnvære og mot nedbørn.»